Den vita byggnaden vi står framför är Kalmar Teater. En byggnad som har stora likheter med Stora Teatern på Kungsportsavenyn i Göteborg. Inte så konstigt, då båda teatrarna är ritade av samma arkitekt, bror Karl Malmberg, och utsmyckade av samma ornamentbildhuggare, Karl Alborn. Det var en stor händelse när teatern invigdes i januari 1863. Det var stadens första moderna storbygge och invigningen skedde med pompa och ståt med alla stadens betydande män närvarande. Sedan dess har ett antal av dåtidens storheter uppträtt här, lika väl som många av nutidens mest kända skådespelare. Men teaterlokalen har också en tid verkat som både danssalong, biograf och till och med cirkuslokal. Salongens ursprungliga elegans är nu återställd tack vare en grundlig restaurering och utnämndes i slutet av 1980-talet till Sveriges vackraste teatersal. Torget vi befinner oss på heter Larmtorget, eller Alarmtorget som man sa förr. Kronans soldater var ju inkvarterade i porten härinvid, och när fienden alkades och larm gick samlades garnisonen just här på Larmtorget. Gå nu fram till Vasabrunnen som ligger i södra delen av torget eller Danskdödarmonumentet som den också kallas men det ska man nog inte säga med tanke på våra numera hjärtliga och fredliga relationer med vår forne fiende. Titta gärna på utsmyckningarna på brunnen som kom på plats i slutet av 1920-talet utsmyckningar som skildrar Gustav Erikssons intåg i Kalmar och Sverige efter hans uppror mot danskarna. Gustav Eriksson, säger jag, för Vasa var ju en benämning som han själv aldrig använde det namnet har eftervärlden gett honom. När den då bara 24-årige gustav i slutet av maj 1520 steg i land vid Stensurde, slags söder om Kalmar, för att bekämpa danskarna, hade han Otzen klart emot sig. Det var inte alls självklart att han några år senare skulle bli svensk kung. Riksföreståndaren Sten Sture den yngre hade nyligen blivit dödligt sårad i slaget på Sunden. Och senare samma år avrättades flera av Gustavs släktingar, bland annat hans pappa, i Stockholms blodbad. Större delen av Sverige kontrollerades av danska trupper. Det var bara några få starka fästningar som höll ut, bland dessa Kalmar slott. Men här fick Gustav ingen hjälp, utan han tvingades fly vidare. Så småningom till Dalarna, varifrån han sedan tänkte ta sig vidare till Norge. Så långt kom han ju inte, men det är en helt annan historia. Brunnen är skapad av Nils Sjögren i Rom och ska enligt skulptören symbolisera det godas seger över det onda.